Борис Виан Добрите ученици. Ай, Люн 1 и Патон две слязоха по стълбището на школата за Ченгета. Те излизаха от часа по спомагател на анатомия и се канеха да похапнат, преди да продължат стажа си пред сградата на Конформистската партия, чието стъкла току-що бяха изпочупени от побеснали простации и с чепати прътове. Двамата весело размахваха сините си пелерини и си подсвиркваха един марш на Ченгетата, в който се скандираше на всеки три четвърти такт, като се удряше здравата с бялата палка по бедрото на столящия дотеп. И по тази причина бе за предпочитане да се изпълнява отчетен бройчен гета. В подножието на стълбището те завиха и поеха по сводестия коридор на столовата. Маршът утекваше странно под старите камъни, тъй като при четвъртия ла бемол въздухът започваше да вибрира, а цялата тема съдържаше непомалко от 336 бемола. Отляво, в дългия тесен двор, засаден с балусани дървета, Други бъдещи Ченгета правеха упражнения за разкършване, играеха на прескоче Ченге на колело, изучаваха затворническия кадрил под звуците на арестанска цигулка, удряха са зелените си палки за упражнение едни кратуни, които трябваше да сцепят отведнъж. Люн и Пътун не обърнаха никакво внимание на този спектакъл, в който участваха като актьори всеки ден, освен четвъртък, когато Ченгетата си почиват. Люн блъсна голямата врата на столовата и мина първи. Патун почака една минута, за да си довърши марша на ченгетата, защото той свираше по-бавно от люн. През другите врати учениците от школата пристигаха на групи по двама трима, много живени, защото предишната вечер и сутринта бе имало изпити. Лун и Патун се отправиха към седма маса, където намериха Ариолани Полан, две от най-изоставащите ченгета в школата, но те компенсираха това с необичайна дързост. Седнаха на щупени столове сред всеобщо куркане. Изкара Попита люна Ариолан. Клати ми се ръката, отвърна Ариолан. Дадоха ми един експериментален бабишкер, беше най-малко на 70 яка като кон, мамка и кратко. Аз чупих да зъба на моята с един удар, каза Полан. Екзаминаторът ме поздрави. На мен не ми провървя, продължаваше Ариолан. Тя така ме беси, че изпуснах повишението в уловна пелерина. Аз знам защо, каза Патон. Вече не могат да намерят достатъчно в бедните квартали, за това ни дават разни от по-охранените райони. Те са поиздръжливи. Виж, с жените все още става, но сутринта с голям зор натиках палката си в окото на моя човек. Да, каза Ариолан, бях предвидел той номер. Аз моята поправих. Той и ме показа. Изкусно беше заострил края и кратко. Влезе като помасло, обясни той. Напънах се страшно и спечелих две точки в повече. Наваксах си за вчера, тая година и хлапетата са трудни, продължи Лун. Но онова, дето ми се падна вчера сутринта, успях да му щупя само едната китка от раз. Заглезените трябваше да продължа с ритници. Отвратително е, същата работа, съгласи се Ариолан. Няма ги вече уния от сиропиталището. Тези са безпризорни хлапета и човек не знае какво ще стане. Можеш да попаднеш и на добро, и на лошо. Той е до късмет. Тези, които са се хранили добре, не можеш лесно и бързо да ги натрошиш. Имат дебела кожа. А пък на мен, каза Роланд, ми се разпори оловото на пелерината, от 16 парчета ми останаха 7, трябваше да удрям два пъти бързо. Мъжка дума, щях да пукна. Но на сержанта му течаха лигите, като ме гледаше. Той просто ми каза следващия път да ги зашия по здраво. Не ми наложи наказание. Те спряха да говорят, защото им донесоха супата. Люм хвана черпака и го потопи в тенджерата. Беше супа от войнишки нашивки с мазнина, която плуваше отгоре. Сипаха си тлъсти порции. Втори, Люн стоеше на пост пред сградата на конформистската партия. Гледаше книгите и от техните заглавия го заболя глава. Той четеше само молитвеника на Чингетата с четирите хиляди нарушения, които трябваше да се знаят наизуст, от пишкане на улицата до разговор с Чинге от много близо. Като четеше молитвеника, редовно побъсняваше, щом стигнеше до 50-та страница, където една иллюстрация показваше как човек пресича голям булевард извън пешеходната пътека. Всеки път люн плюеше на земята с отвръщение и ядно обръщаше страницата, за да се по от следващия портрет на изрядното ченге с блестящи копчета. По любопитна случайност, изрядното ченге приличаше на неговия другар Патон, който кибичеше от другата страна на сградата. От горния край на улицата идваше голяма кола, натоварена с тънки гради от космата стомана. Едно чираче бе кацнало в края на най-дългата, която метеше отзад, пазейки равновесие. То размахваше голям червен парцел, за да плаши хората. Но от всички страни върху него налитаха жаби, привлечени от парцала, и нещастното хлапе се бореше неспирно с мукрите им кожи. Камьонът подскачаше на четирите си твърди черни гуми и момчето танцуваше като върху ракета за тенис. Камьонът мина покрай сградата, друсна веднъж посилно и в същия този момент една спаначенозелена зелена жаба се шмугна яката на ризата под мишницата на хлапето. Той сквича и изпусна парцала. Описа една сплескана осморка и се приземи на сред витрината с книгите. Вслушвайки се единствено своята смелост, люмна до свирката с всичка сила и се втурна към хлапето. Издърпа го за краката през отвора и лекичко заблъска главата му в най-близкия газов кран. Голямка стъкло, забит в гърба на детето, отразяваше слънчевите лъчи и светлото петно танцуваше по изсъхналия тротуар. Още един фашист, каза Патон, който се зададе. Някакъв служител от книжарницата се приближи към тях. Може да е катастрофа, каза той. Изглежда много млад за фашист. Така ли мислите? Попита Люн. Аз го видях. Нарочно го направи. Хъм! Измънка служителят. Люн пусна хлапето, побеснял. Вие ли ще ме учите как да си върша работата? Ще ви вкарам вътре, ако настоявате. Да, съгласи се служителят. Той събра хлапето и влезе в книжарницата. Какъв мръсник, каза Патон. Ще видиш, скъпо ще му излезе. Щом казваш. Отвърна Люн със задоволство. Това е едно повишение в перспектива. А може би ще успеем да пребараме фашистите за школата. Трети, днес ще пукнем от скука, каза Патон. Да, отвърна Люн. Спомняш ли си миналата седмица? Би трябвало да направим нещо. Каза Люн. Ако веднъж седмично ни се случваше по нещо, щеше да бъде гот. Да, отвърна пътун. О! Скивай! В бистрото до тях имаше две много хубави момичета. Колко е часът? Каза Люн. Още 10 минути и свършваме. Отвърна пътун. Чудничко! Каза Люн. Гледаше момичетата. Ще пинем ли по нещо? Да, отвърна пътун. Четвърти. Ще я видиш ли пак днес? Попита Патон. Не. Тя не може. Какъв гаден ден! Бяха на пост пред Министерството на печалбите и загубите. Никой не минава от тук, каза Люн. Това е. Той млъкна, тъй като една възрастна дама се обръщаше към него. Извинете, господине, улица, училищна, давай, каза Люн. И Патон нанесе силен удар с палката по главата на госпожата. Оставиха А до стената, дърта мръсница. Каза Люн. Не можеш ли да ми говори отляво, като всички? В края на краищата товар Сейва, отсече той. Патон триеше палката си и карирана кърпичка. С какво се занимава твоето момиче? Попита Патон. Не знам, каза Люн. Но е мила, знаеш ли, иначе как е. Попита Патон. Люн почервеня. Отвратителен си. Нищо не разбираш от чувства. Значи няма да я видиш тази вечер? Каза Патон. Не, отвърна Люн. Какви да си прекарам вечерта? Можем да идем в централния склад, предложи Патон. Там винаги има хора, дошли да чопнат нещо за ядене. Не сме дежурни, каза Люн. Трябва само да отидем там, продължи Патон. Ще бъде забавно, може да арестуваме някого. Но ако предпочиташ, можем да отидем в... Патон, възкликна Люн, знаех, че си прасе, но ти наистина не разбираш нищо. В момента не бих могъл да направя това. Много си застрелян, каза Патон, хайде, не искам да приличам на глупак. Ще отидем в централния склад. Ама си вземи йотията, да се надяваме все пак, че ще вдигнем малко пошилка. Щом казваш, отвърна Люн много възбудено. Най-малко две дозини ще ударим. Ти, каза патон, Ти май наистина си влюбен. Ви, патон мина първи. Люн го следваше отблизо. Тръгнаха по край тухлената стена и стигнаха до отвора, грижливо поддържан от пазача, за да не могат кръците да се катерят по стената и да рушат. Те влязоха. От двора водеше началото си тясна пътечка, украсена от двете страни с бодлива тел. Която даваше на кръците единствената възможност да тръгнат по нея. Тук-там в земята бяха изкопани дубки, за да могат ченгетата да се спотаиват и да се прицелват внимателно. Люни Патон избраха една двуместна. Настаниха се удобно и преди да минат две минути, чуха мотора на автобуса, който докарваше кръците на самото място. Доловиха подрънкването на звънчето и първите кръци се появиха в отвора. Люни Патон си закриха очите, за да не ги видят. Позабавно беше да ги повалят на връщане. Те преминаха. Всички бяха боси, за да не вдигат шум и защото обувките са скъпи. Отминаха. Признай, че поти си иска да бъде с нея, каза Патун. Да, отвърна, Люн. Не знам какво ми става. Май съм влюбен. Нали ти казах, продължи, Патун. Правиш и кратко и подаръци. Да, призна, Люн. Дадох и кратко гривна от синя ела. Беше много доволна, с малко се задоволява, продължи Патон. Никой не носи вече такива, кой ти каза? Попита Лун. това не те засяга, отвърна Патон. Пускаш ли и кратко ръце, когато си с нея? Млъкни, каза Лун. Човек не трябва да се подиграва с тези неща. Винаги си имал слабост към блондинките, продължи Патон. Но ще ти мине като друг път. Тя е слаба. Говори за нещо друго, възрази Люн. Не искам да приказваш такива работи. Ставаш досаден, каза Патун. Ще загубиш бройки за школата, ако мислиш само за това. Няма, отвърна Люн. Внимание, връщат се. Пуснаха първия да мине. Беше плешив господин с мариновани мишки в чантата. После Патун стреля. Един слаб дънгълък падна и умря, а пакетите му се търкулнаха на земята. Патон се развихри, но и Люн стреля на свой ред. Свали двама, но те се надигнаха отново и успяха да се доберат до отвора. Люн кълнаше като дявол, а пистолетът на патон засече. Още трима им се измъкнаха под носа. Последна се зададе една жена и побъснелият Люн изпразни пълнителя си в нея, а Патун излезе от своята дупка, за да довърши работата. Но жената беше съвсем мъртва. Хубава блондинка. Кръвта по босите и кратко крака лакираше ноктите в червено, а на лявата си ръка тя носеше съвсем нова гривна от синя ела. Беше слаба. Навярно беше умряла на гладно сърце, така е по-добре за здравето. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право. 1949 Борис Виан. Символ за авторско право 1989 Рада Баларева, превод от френски. Борис Виан, Лей Бонс Елвис, 1949. Сканиране и разпознаване, Селия, 2010. Коригиране на ортиист, 2010. Издание, Борис Виан. Човекът вълк. Разкази. Издателство Христо Гаданов, Пловдив.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 Разказите в сборника са подбрани от следните книги. Борис Виан, Лиел Птаро, Лей Еформас, Елита Рейнвейк, 1968, Лиел Птаро, Арсела Виан, Крисчан Борджо Дитър, 1970. Свалено от Моята библиотека HTTP двоеточие дабл наклонена черта наклоне наклонена черта текст наклонена черта 16828. Последна редакция. 2 0 1 0, 0 7, 1, 7 12 часа и 30 минути. НОЦ 1. Луна Ф. Б. П. 2. Къщете 100 Ф. Б. П.